da ist, der sehr schmalbandige, das heißt also in der Frequenz sehr eingeschränkte Radiostrahlung äh, abstrahlt und das auch noch mit einer Periode, mit einer bestimmten um Umdrehungszahl. Der würde nämlich sogar feststellen können, ja, wie sich der Planet Erde dreht, denn die Radiosender auf unserem Planeten sind nicht gleichmäßig verteilt, sondern, na, können Sie sich vorstellen, die Sonne geht auf in Europa, die europäischen Radiosender plärren ihre Nachrichten in den Äther. Na, also es wird auf einmal die Leistung wird hochgedreht. Dann dreht sich der Planet unter dem Beobachter, in dem Fall unter dem außerirdischen Beobachter, weg. Dann kommt der Atlantik. Das sind so gut wie überhaupt keine Radiosender auf dem Atlantischen Ozean. Aber dann kommt die amerikanische Ostküste und schon plärt's wieder, wieder. Dann kommt der mittlere Westen, da ist so gut wie nichts los. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb dort die meisten UFOs gesichtet wurden. Die meisten UFOs sind in der Tat von amerikanischen Farmern im mittleren Westen entdeckt worden. Aber gut, zurück. Und dann kommen wir nach Kalifornien, auch hier plärt's wieder auf. Hm? Und dann kommt der Pazifische Ozean. Da ist natürlich im Wesentlichen Wasser so gut wie keine Radiosender. Dann kommt Japan, dann kommt Sibirien, das ist auch wieder im Wesentlichen Ruhe, und dann kommt wieder Europa. Und diese Zacken in der Radiointensität unseres Planeten könnte ein außerirdischer Beobachter mit seinen Radioteleskopen in einem Abstand von 50, 60 Lichtjahren in der Tat erkennen. Er könnte also daraus schließen, aus der Periode, mit der diese, diese vier oder fünf großen maximalen Intensitäten immer wieder kommen, dass dieser Planet sich mit 24 Stunden dreht. Hm, er könnte vielleicht sogar feststellen, wie weit dieser Planet von seinem Stern entfernt ist. Na, no, aber gut, wollen wir gleich mal sehen. Also Kommunikationsbereitschaft muss keine gewollte Kommunikationsbereitschaft sein, sondern wenn eine Zivilisation auf einem Planeten Technologie entwickelt, also in dem Fall Radar, Fernsehen, Radio und so weiter, dann wird eine Kugelwelle von diesem Planeten ausgehen und diese Kugelwelle ist die elektromagnetische Strahlung. Diese elektromagnetische Strahlung wird ins Universum abgeschickt. Da kann man machen, was man will. Also angemerkt, vielleicht ist das der Grund, weshalb die Außerirdischen uns noch nie besucht haben. Wenn es ihnen nämlich gelungen ist, dieses Fernsehprogramm der letzten 20, 25 Jahre zu dekodieren, dann werden die vielleicht gar kein Interesse haben, mit uns zu kommunizieren. Aber gut, aber dann. Also das zunächst mal zum Thema Kommunikationsbereitschaft. Kommunikationsbereitschaft heißt also, ob man nun will oder nicht, man sendet elektromagnetische Strahlung aus, die als nicht natürliche Strahlung identifiziert werden kann. So, und jetzt zu Green Bank. Die Anzahl der kommunikationsbereiten Zivilisationen in der Milchstraße. Nun, worum, worum handelt es sich? Es geht um Leben. Leben entsteht nicht irgendwo im Raum, sondern Leben braucht einen festen Boden unter den Füßen, braucht vor allen Dingen aber, das ist gar nicht so wichtig, der feste Boden, sondern vielmehr wichtiger ist die Energiequelle. Denn Sie, ich, wir alle, sind ja nichts anderes als transformierte Sonnenenergie. Das, was wir aufnehmen, sei es nun über unser Essen oder ähm, wie auch immer, ist Sonnenenergie. Das heißt, der Stern ist das Wichtigste. Und damit Leben auf einem Planeten entstehen kann, muss ein Stern da sein. Auf einem Stern kann kein Leben entstehen, denn Sterne sind so heiß, dass molekulare Verbindungen, ne, zum Beispiel die Sonne hat eine Oberflächentemperatur von 6000 Grad, da bleibt kein Auge trocken, also es bleibt vor allen Dingen kein Molekül erhalten. Also auf Sternen entsteht kein Leben, aber auf Planeten. Planeten müssen um Sterne herumkreisen und auf diesem Planeten kann dann Sterne entstehen. Also müssen wir erstmal wissen, wie viel Sterne hat die Milchstraße. Ne, ich habe schon gesagt, 100 Milliarden, das ist ein bisschen ungenau. Wir müssen wissen, wie viele Sterne pro Jahr macht die Milchstraße. Wie macht na, sie macht sie. Denn Sterne sind nicht einfach so da, sondern Sterne entstehen aus Gaswolken. Das werden wir noch in Ruhe besprechen bei Gelegenheit. Aber zunächst einmal kann man mal so abschätzen, wie lange lebt eine Milchstraße. Eine Milchstraße wird so alt sein wie das Universum. Das Universum ist grob, sind wir, sind wir großzügig, 15 Milliarden Jahre alt. Und eine Milchstraße wird also 10 Milliarden Jahre leben. Sie hat 10 hoch 11 Sterne. Also... 10 hoch 11, durch 10 hoch 10, 10 hoch 11 Sterne durch 10 hoch 10 Jahre macht im Mittel 10 Sterne pro Jahr. Das ist falsch, denn am Anfang hat sie viel mehr Sterne gemacht, da war sie noch viel gasiger als heute, die Milchstraße, heute macht sie viel weniger, aber für eine erste Abschätzung kann uns das mal reichen. So, und jetzt müssen wir natürlich wissen, wie viele von diesen Sternen, die die Milchstraße im Jahr pro Macht so macht, haben jetzt eigentlich Planeten. Hat jeder Stern Planet oder ist das was Besonderes? Machen wir eine 50-50-Abschätzung. Sagen wir 50% dieser Sterne haben tatsächlich Planeten. So. Jetzt müssen wir wissen, ob ein Planet, und das ist jetzt, das ist das, was in Green Bank diskutiert worden ist, wirklich, also lange, lange, lange, hat jeder Planet, ist jeder Planet in der richtigen Lebenszone. Lebenszone heißt, es darf nicht zu kalt sein und nicht zu warm. Also kalt heißt wirklich richtig kalt. Uff, minus 100 Grad Celsius. Und heiß heißt richtig heiß, also plus 100 Grad. Also im Grunde genommen, da wo Wasser durchgefriert und da wo Wasser völlig verdampft. Also diese beiden, diese beiden Pole. Und ein Planet sollte also nicht zu nah an seinem Stern dran sein, aber nicht zu weit weg sein. Wie weit oder wie nah dran, das werden wir noch sehen. Das ist der nächste Punkt. Der nächste Punkt ist, wenn ein Planet in so einer Lebenszone um einen Stern herum ist, entwickelt er denn dann auch immer Leben oder nicht? Der nächste Faktor, erinnern Sie sich dann, das sind alles Faktoren, die jetzt an, dran multipliziert werden, also mal genommen werden. Der nächste Faktor ist die Frage, Wenn sich Leben auf einem Planeten entwickelt, also auf diesem Planeten, der in der Lebenszone ist, wird dieses Leben immer intelligent. Ne, da hat man ja so tagsüber auch so seine Vorstellung. Ne? Nicht jede, Lebe, jede Lebewesen auf, einem, auf dem Planeten Erde zum Beispiel, würde man sagen, ist intelligent. Das ist überhaupt die Frage, gibt es überhaupt intelligentes Leben auf der Erde, aber das ist eine andere Frage. Der nächste Punkt ist, ist denn jedes Lebewesen auf einem Planeten, das intelligent ist, auch kommunikationsbereit? Sie kennen das alle aus ihrem äh, Alltag. Es gibt äh, Menschen, mit denen kann man nicht kommunizieren, mit denen kann man nicht reden. Also diese Kommunikationsbereitschaft muss ja keine äh, generelle Eigenschaft von intelligenten Lebewesen sein. Und zu allerletzt natürlich, denn wir wollen ja eine Zahl haben. Und am Anfang dieser Formel stand ja eine Anzahl von Sternen pro Jahr. Müssen wir mit einer, mit einer Zeit multiplizieren, nämlich mit der Zeit, in der sich eine kommunikationsbereite Zivilisation dem Universum überhaupt mitteilt. Das ist also die Formel, um die es geht. Das ist ein Produkt von mehreren Faktoren und jetzt fangen wir mal an, darüber nachzudenken, wie kann man überhaupt als Wissenschaftler dazu was Intelligentes, was einigermaßen Intelligentes abliefern. Tja, wie macht der Wissenschaftler das? Er behauptet, er sei nichts Besonderes. Das Prinzip der Durchschnittlichkeit war der Anfangspunkt der gesamten Diskussion nach, Außer-, Suche nach außerirdischen Intelligenzen. Nämlich zu behaupten, an der Erde und am Sonnensystem ist nichts Besonderes. Dieses Prinzip der Durchschnittlichkeit hat sich in der Wissenschaft also sehr bewährt. Denn wenn man direkt davon ausgeht, man sei was Besonderes, kann man natürlich kaum darauf schließen, ob es, ob es eine allgemeine Eigenschaft ist, die man hat. Also, aus dem Prinzip der Durchschnittlichkeit haben wir, können wir direkt ableiten, wenn es im Sonnensystem so ist, dann kann es um andere Sterne herum auch so sein. Also, gucken wir uns das mal an. Schauen wir uns den Faktor an, gibt es einen Planeten in der Lebenszone? Offenbar ja, nämlich unseren, einer. Dieser Planet entwickelt immer Leben, ja, mit einer... Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent, das ist bei den Faktoren auch eine Eins. Dieses Leben entwickelt sich immer zur Intelligenz. Da gab es zwar schon Streitereien in Green Bank, aber man hat dann gesagt, gut, das ist auch Eins. Also, man hat jetzt 10 Sterne pro Jahr, man hat Einsen, Einsen, Einsen. Also bis jetzt sind die Zahlen immer nur in der Gegend von Zehn. Denn man hat alles mit Eins multipliziert, das ist ganz einfach. Aber dann ging es los. Die erste wirklich interessante und beißende Diskussion war die, ist denn jede Zivilisation auf einem Planeten kommunikationsbereit? Also will sie kommunizieren, mit anderen Worten, will sie wissen, was sich um sie herum tut. Schauen wir uns doch das mal auf der Erde an. Na, denn wenn wir nichts Besonderes sind, müssen wir uns ja als den kosmischen Normalfall annehmen. Wie viele Hochkulturen hat es da auf unserem Planeten gegeben? Na, so 6, 7 große Kulturen. Aber welche der großen Kulturen hat den Planeten von Norden bis Süden und von Osten bis Westen wirklich völlig durchge ja, durchentdeckt? Denken Sie daran, Europa ist nie entdeckt worden. Die abendländische Kultur. Die abendländische Kultur ist die einzige Kultur auf diesem Planeten, die wirklich jeden Quadratmeter, wenn es irgendwie ging, auf diesem Planeten versucht hat zu untersuchen. Was ist da? Was war da? Kann ich da irgendwas gebrauchen? Gab es natürlich ganz handfeste kommerzielle Interessen hier und da, aber letztlich ist die abendländische Kultur die einzige von sieben oder acht Hochkulturen auf diesem Planeten, die den gesamten Planeten von oben bis unten, von, von unten bis oben, um noch nochmal zu sagen, durchgewaltet haben. Das führt dazu, dass heute in jedem Urwald ein Coca-Cola-Automat steht. Ne? Gut. Also, die von, also die abendländische Kultur ist eine von zehn, wer weiß. Die Chinesen zum Beispiel standen mit ihren Hochseeschunken vor Saudi-Arabien. Und irgendwas hat sie dazu veranlasst, umzudrehen und nicht weiterzufahren, nach, nach China nach Hause zu fahren, sämtliche Pläne für die Hochseeschunken äh, zu verbrennen. Und sie haben es nie wieder gewagt. Sie hätten es geschafft. Die hatten ja, waren wirklich die tollsten Erfindungen schon gemacht. Aber sie haben es nicht weitergemacht. Hm? Nun, die amerikanischen, die amerikanischen Indianer sind auch nicht nach Europa gekommen. Die Afrikaner sind nicht nach Europa gekommen. Nicht. Hm? Nichts. Sie haben nicht zum Beispiel sich in Norwegen rum... Warum sollte das ein Afrikaner auch tun? Ne? Also in dieser Eiseskälte. Aber wir sind auf der gesamten Welt... Der hat, das, hat die abendländische Kultur sich versucht auszubreiten. Und das, an der Stelle sei das schon mal bemerkt, könnte auch ein Grund dafür sein sich dem Universum lieber nicht mitzuteilen. Denken Sie mal an die Geschichte dieses Planeten. Es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen den Entdeckern und den Entdeckten. Die Entdeckten waren häufig diejenigen, die ganz schnell verschwunden sind, nachdem die Entdecker ihnen also die Rübe abgeschlagen haben, sie mit irgendwelchen Krankheitsviren oder sonst irgendwas äh, verseucht haben. Und äh, der große englische Radioastronom Sir Char äh, Martin Ryle hatte in den 60er Jahren, nachdem die Green Bank Konferenz also immer wieder äh, in der Diskussion war und die Ergebnisse dieser Green Bank Konferenz gesagt, fangt mir bloß nicht an und rede darüber, große Radiosender zu bauen, um dem Universum mitzuteilen, wir seien hier. Ja? Also wenn die Entdecker so sind wie wir, so seine Worte, dann möchte ich nicht von denen entdeckt werden, na? das ist mir zu gefährlich. Also diesen Punkt sollte man an der Stelle mal anreißen, zurück zur Green Bank-Formel. Äh, man konnte sich nicht einigen, dass also jede Zivilisation auf einem Planeten äh, kommunikationsbereit ist. Und man sagte dann, na, das ist so ein Faktor, sagen wir mal zwischen 20 und 50 Prozent. Also nicht jede Zivilisation auf einem Planeten ist offensichtlich kommunikationsbereit in dem Sinne, dass sie neugierig ist und dann auch noch Dinge weiterentwickelt. seien nur erwähnt, die Chinesen haben viele Dinge entdeckt und erfunden, aber haben sie es offensichtlich für die Schublade erfunden, sie haben es nicht industriell ausgenutzt. Also haben wir da einen Faktor, der liegt irgendwo zwischen 20 Prozent, das heißt 0,2 und einem Faktor 0,5. Gut. Und jetzt kam der allerheißeste Punkt der Green Bank-Geschichte. Wie lange teilt sich eine Zivilisation dem Universum mit? Meine Damen und Herren, 1960, das war tiefster Kalter Krieg. Khrushchev und Kennedy, Kuba-Krise? Mhm. Man kann sich also vorstellen, dass die Leute unter dem Eindruck dieser spannungsgeladenen Situation, spannungsgeladenen Atmosphäre, gedacht haben, na, also wenn wir das nicht hinkriegen, dann sind wir also in Nullkommanix verschwunden, der atomare Holocaust wird uns einfach von dem Planeten wegwischen. Also die Pessimisten haben gesagt, 100 Jahre, länger wird unsere Technologie gar nicht bestehen, weil dann gibt es einen Atomkrieg und sind wir weg. Dann gab es ein paar Optimisten, die haben wohl gedacht, ach, der Russe, ja, der wird das, denn es handelt sich ja um Amerikaner hier im Wesentlichen, die da zusammen. Den Russen, den werden wir schon in den Griff kriegen, irgendwie wird sich das schon wieder beruhigen. Eine Zivilisation kann sich im besten Fall, und das nehmen wir jetzt mal an, so lange äh, dem Universum mitteilen, wie die Sonne, um die der Planet herumkreist, oder der Stern, um die der Planet herumkreist, lebt. Das ist in der Gegend von Milliarden Jahren. Was glauben Sie denn eigentlich, was bei diesen Abschätzungen dabei rausgekommen ist? Dabei stellt sich folgendes raus. Ganz gleichgültig, wie die ganzen astrophysikalischen Parameter sind, Planeten und Sterne und so weiter. Die Anzahl der kommunikationsbereiten Zivilisationen in der Milchstraße hängt nur davon ab, wie lange sie sich dem Universum mitteilen können. Also die Frage, ob wir sie entdecken können, hängt davon ab, ob die alle nach 100 Jahren verschwunden sind oder ob sie sich viel länger dem Universum mitteilen. Das ist die Sache mit dem Trudel, die ich Ihnen vorhin erzählt habe. Die können schon da gewesen sein oder werden nie kommen. Die Zahlen waren sehr groß. Die Optimisten mit diesen langen Lebensdauern führten, brachten Zahlen hervor von 100 Millionen kommunikationsbereiten Zivilisationen in der Milchstraße. Und die Pessimisten brachten eine Zahl heraus, die in der Nähe von 1 war. Bah. Tja, große Zahlen. Fangen wir mal an, diese große Zahl einfach gleichmäßig in der Milchstraße zu verteilen, wie so ein Virus. Ja, wir, nehmen sie einfach, wir streuen diese Zivilisationen über die Milchstraße aus und fragen uns, was ist der mittlere Abstand zwischen diesen Zivilisationen. Wenn die Zahlen groß sind, ist der Abstand klein. Also zum Beispiel bei 10 hoch 8, also bei 100 Millionen Zivilisationen, haben wir einen mittleren Abstand von 10 Lichtjahren. Denken Sie noch an diese Kugelwelle, die die Erde ausgestrahlt hat, die ist ungefähr 50 Lichtjahre jetzt unterwegs, das heißt, die hätten inzwischen schon feststellen können, ach, damals hat die Queen geheiratet, diese Kugelwelle ist bei denen angekommen, haben die festgestellt, das sind ja ganz nette Leute auf diesem Planeten, denen schicken wir was zurück. Unter Umständen haben sie allerdings auch eine Radiosendung aufgenommen, die schon aus den 30er Jahren kommt oder aus den 40er Jahren, wo irgendjemand brüllt, wollt ihr den totalen Krieg und dann wollen sie vielleicht mit uns nicht in Verbindung treten. Das heißt, diese Kugelwelle ist langsam ins, hat sich langsam ins Universum hinausgearbeitet. Das wäre also eine kommunikationsbereite Kugelwelle, wenn es wirklich so viele Zivilisationen gäbe. 100 Millionen, das ist nicht viel. Wenn die Zahlen aber kleiner wären als 100 Millionen, werden die Abstände sofort riesengroß. Bei 1000 Lichtjahren zum Beispiel, dann würden, würde, man jetzt, würde ein Stern jetzt von uns äh, ja, noch gar nichts erfahren haben. Ein anderer Stern, andere Außerirdische würden von uns gar nichts erfahren haben. Können die gar nicht. Denn auf, vor tausend Jahren waren auf unserem Planeten hier, haben sich die Ritter die Birne eingeschlagen. Und wenn da zwei äh, Kameraden sich auf ihre rostigen Rüstungen geschlagen haben, dann gab es eben keine elektromagnetischen Wellen, sondern nur Schallwellen. Es gab einfach nichts. Das heißt, sobald die Zahlen wesentlich kleiner werden, hat man über fast überhaupt keine Chance mehr, noch was zu finden. Nun, letztlich hat man tatsächlich nach der SETI-Konferenz festgestellt, Es hilft ja nichts, wir werden suchen. Und die Radioastronomie auf der Welt hat ein ganz neues Betätigungsfeld bekommen, nämlich immer mal wieder nach außerirdischen Signalen am Himmel zu suchen. Nun, außerirdische Signale sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie besonders schmalbandig sind und wirklich wie so Sender sein sollen. Ja, genau so. Also möglichst piep, piep, piep. Man hat gesucht, man hat 1960 angefangen mit den großen Radioteleskopen, das den Himmel abzusuchen, am Anfang noch ein bisschen mickrig, später dann immer stärker und stärker, aber man hat nichts gefunden. Aber dann, im November 1967, stand eine Doktorandin in Cambridge in England, in ihrem Keller und untersuchte ellenlange Papierstreifen auf Störquellen am Himmel. Immer wieder. Und sie fand eine Störquelle. November in England, Sie können sich das vorstellen. Die arme Frau stand in ihrem Keller da unten in diesem Institut. Die kriegen ja die Fenster nicht dicht. Es war kalt, es war eklig, aber sie entdeckte eine Quelle am Himmel, die mit einer gnadenlosen Präzision ein äußerst schmalbandiges Signal mit einer Periode von 1,33, ich habe andere, andere Zahlen vergessen, sie konnten also bis auf sieben Stellen hinterm Komma genau messen, mit dieser gnadenlosen Präzision immer wieder piepte. Und dann wurde danach noch ein zweites Objekt entdeckt. Und in Cambridge hielt man einen Seminarvortrag über diese Entdeckung und der Seminarsaal, der Vortragssaal, war, ausge, war austapeziert worden mit kleinen grünen Männchen. Little Green Man One and Two nannte man inoffiziell diese beiden Objekte, weil man sich zunächst mal überhaupt nicht vorstellen konnte, dass für diese präzisen Radioquellen am Himmel es eine natürliche Erklärung geben könnte. Little Green Man One and Two. Es waren die Pulsare. Tja. Die Pulsare, die Pulsare, das äh, es sind eben keine Außerirdischen, sondern das sind Neutronensterne, das sind Sternleichen, 10 Kilometer große Kugeln, die übrig bleiben, wenn ein Stern explodiert. Kugeln, die sich mit bis zu 650 Mal pro Sekunde um ihre eigene Achse drehen, von denen ein Stück Würfelzucker, ein Stück Materie in der Größe eines Würfelzuckers so schwer ist... bei der die Elektronen in die Atomkerne hineingepresst worden sind. So stark ist da die Schwerkraft am, am Arbeiten. Und diese Elektronen verbinden sich zusammen zu Protonen, mit Protonen zu Neutronen. Es entsteht ein Neutronenstern. Und man hat eine natürliche Erklärung, die übrigens, sei am Rand bemerkt, 30 Jahre vor ihrer Entdeckung bereits theoretisch vorhergesagt worden sind. Also wie ich immer sage, wenn die Naturgesetze, die wir haben, falsch sind, sind sie verdammt gut falsch. Nun... Kommen wir zurück zu unseren Außerirdischen. Also 1967 gab es endlich mal eine Entdeckung am Himmel, aber es war eben eine natürliche Entdeckung. Man hat also gesucht und gesucht und gesucht, man hat nichts gefunden bis heute. Warum nicht? Warum hat man nichts gefunden? Gibt es vielleicht doch nicht so viele Außerirdische, wie die damals vorhergesagt haben oder gibt es irgendwelche anderen Gründe, warum die sich nicht melden? großen theoretischen Physiker und experimentellen Physiker Enrico Fermi ähm, bereits auch, glaube ich, in einer bierseligen Laune ähm, einen interessanten Gedanken veröffentlicht. Und das war ja zehn Jahre vor Kokonien in Mausen, ähm, das angesprochen auf das Thema ja, Glauben Sie denn an Außerirdische? Hat Fermi gesagt, also wissen Sie, wenn es Außerirdische gibt, und es gibt sie schon sehr lange, dann verfügen Sie über eine Technologie, die ist jenseits von unseren Möglichkeiten, von unseren jetzigen gedanklichen Möglichkeiten Aber und die sind uns meilenweit überlegen und die wären auch in der Lage, die Milchstraße zu kolonisieren, ohne Probleme. da war es schon wieder. Dass bis heute noch nicht ein einziger Außerirdischer hierher, hierher gekommen ist, bedeutet schlicht und ergreifend, es gibt sie nicht. Denn die hatten Milliarden Jahre Zeit und die Tatsache, dass sie nicht hier sind, bedeutet, es gibt sie nicht. Dieses Fermi-Paradoxon, wie es später genannt wurde, hat zusammen mit der SETI, mit der Seti konferenz in äh, Green Bank eben die ganze Diskussion dominiert. Warum sind die nicht da? Wenn die Optimisten recht hätten, dann, und die Zivilisationen würden schon seit Milliarden Jahren existieren, dann Hätten die schon längst hier sein müssen, die müssen doch ein Interesse daran haben, genau wie, na, denken Sie dran, 60er Jahre, die Amerikaner und die Russen, ständig im Weltall. Ja. Und man, man schwadronierte davon, nicht nur zum Mond zu fliegen, sondern sogar bis zum Mars und vielleicht noch darüber hinaus. gab die tollsten Pläne. Ach, ich erinnere mich mit großem Wehmut an diese Zeit, äh, denn es war eine, eine unglaubliche wissenschaftliche Begeisterung für Raumfahrt, die man ja heute leider Gottes nicht mehr so richtig aufbringen will. Aber lassen wir das. Nun, Die, die Idee war also, was ist daran falsch? Irgendwas ist faul. Entweder ist das fermi paradoxon falsch, also die Tatsache, dass es sie nicht gibt, bedeutet, es gibt, also dass sie nicht hier sind, bedeutet, es gibt sie nicht. Oder haben die Optimisten da irgendwas faul? Es gab die tollsten, die tollsten Ideen. Zum Beispiel eine Idee war die sogenannte galaktische Club-Idee. Die galaktische Club-Idee, ich weiß nicht, ob es das, hier in Deutschland gibt es ja nicht so viele Clubs, aber in England zum Beispiel, man muss, um in einen Club hineinzukommen, muss man gewisse Eintrittsbedingungen erfüllen. Nicht? Entweder man muss besonders reich sein oder man muss irgendwelche besonderen Eigenschaften, muss besonders berühmt sein. Und so dachte man also, ja, die Außerirdischen zeigen sich uns nicht, solange wir nicht bestimmte Anfangsbedingungen erfüllt haben. Der Galaktische Club ist für uns noch verschlossen, weil wir sind noch viel zu jung. Wir sind also die jungen Wilden in der Milchstraße und die anderen, die öffnen erst dann ihre Tore zum Galaktischen Club, wenn wir bewiesen haben, dass wir die großen Krisen durch die ein Planet muss, nämlich zum Beispiel die ökologische Problematik, atomare, also nukleare Bedrohungen, Überbevölkerung, wenn eine eine planetare Zivilisation diese Probleme gelöst hat, dann wird sich eines Tages der Himmel, auf, wird Himmel aufgehen und wir werden also von Außerirdischen nur so umgeben sein, man wird uns begrüßen, kommt doch rein, schön, dass ihr das alles geschafft habt, wir zeigen euch jetzt mal, wie es weitergeht. Lachen Sie nicht. Lachen Sie nicht. Man hat wirklich so gedacht, diese galaktische club ist lange Zeit diskutiert worden als eine Lösung für das Seti-Paradoxon und für die, äh, für die fehlenden Entdeckungen am Himmel. Nichts davon ist übrig geblieben. Einer der Beteiligten in Green Bank damals hat ausgerechnet, dass wir mindestens 5.000 Jahre suchen müssen, bevor wir auch überhaupt nur eine Chance haben, vom galaktischen Club aufgenommen zu werden. Eine andere Geschichte ist auch sehr nett: ist die Zoo-Hypothese. Nun gehen Sie mal wieder in den Zoo und dann gucken Sie sich doch von außen mal durch einen Käfig irgendwelche wilden Tiere an. Sie stehen da mit ihren Kindern an der Hand, gucken sich diese Tiere an und so weiter. Oder wenn sie schon mal in Afrika gewesen sind, auf so einer Safari, auf einer Fotosafari naturgemäß, ne, dann kann man ja diese wilden Tiere sich von großer Entfernung angucken und Elefanten und Löwen und alles mögliche, wunderbar, aber aus der richtigen Entfernung, weil sie sitzen in einem Wildhüter-Jeep und betrachten da die wilden Tiere und es ist so niedlich und so romantisch und so weiter. Tja, vielleicht sind wir gerade die wilden Tiere, die von den Außerirdischen regelmäßig besucht werden, äh, Man guckt einfach, dass man uns in Ruhe lässt, dass wir uns in Ruhe entwickeln können, in diesem galaktischen Zoo nämlich. Wir sind ein Teil des galaktischen Zoos, vielleicht sind wir besonders Wilde. Ne? Wir haben ja jetzt in den letzten Jahrzehnten, den letzten 100 Jahren eine ganze Menge Kriege unter uns haben dem Universum zum Beispiel durch die beiden Atombomben-Explosionen mitgeteilt, jetzt haben wir wirklich die allerschlimmsten Waffen in, unsere, in unseren Händen. Und auf diese Art und Weise, sagen die anderen, jetzt warten wir erstmal ab, wie die das in den Griff kriegen, denn das sind jetzt Tierchen, die sind jetzt an einer ganz kritischen Stelle und die lassen wir mal ganz in Ruhe. Und die UFOs wären dann sozusagen die Wildhüter-Jeeps, ja? die gucken immer, wie es uns geht und dass sie sich keiner einmischt. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei Douglas Adams, dass hier also keiner eine intergalaktische Umgehungsstraße bauen will und die Erde auf diese Art und Weise verschwindet, sondern... Man möchte uns einfach sich in Ruhe entwickeln lassen. Auch das wäre eine Lösung dafür, warum man so wenig entdeckt hat, genau genommen überhaupt nichts entdeckt hat bis heute. Woran kann denn das liegen? Was ist denn nun, ist an der, ist in, der sieht die formel vielleicht irgendwas falsch? Das kann ja sein. Gibt es vielleicht astrophysikalische Parameter sogar, die da viel zu ähm, optimistisch eingesetzt worden sind? Also wir müssen nochmal ganz von vorne anfangen. Die Frage, sind wir alleine im Universum, ist offensichtlich mit dieser naiven Strategie, wenn die anderen so schlau sind wie wir, dann werden sie irgendwo rumpiepsen, ähm, da kommt man nicht weiter. Irgendwas stimmt mit der Formel nicht oder mit der gesamten Philosophie ist die dahinter, das stimmt alles nicht. Wir müssen einen SETI-Formeltest machen. Wir müssen versuchen herauszufinden, was, kann, was, was sagt uns die neue Astrophysik, nämlich die der letzten 40 Jahre dazu, zu dem Thema, sind wir alleine im Universum, gibt es neue physikalische Entdeckungen? Was ist überhaupt in diesem Universum los? Was wissen wir Neues vom Universum? Alles Dinge, die direkt mit der Frage zusammenhängen können und die uns letztlich natürlich auch etwas darüber erzählen werden, woher wir kommen. Aber natürlich fragen wollen, hat jeder Stern Planeten? Wie viele Sterne macht die Milchstraße tatsächlich? Ist denn eigentlich jeder Stern für für Leben interessant? Oder kann man da schon mal hier und da was einschränken? Gelingt es uns endlich mal auf eine Zahl zu kommen, die zumindest astrophysikalisch ein bisschen auf die Testkolle untersteht? Denn eines müssen wir uns sagen, wie lange sich eine Zivilisation im Universum mittag, hängt natürlich auch davon ab, dass sie sich zwischendurch nicht selber vernichtet. Und darauf haben wir natürlich keinen Einfluss. Aber das können wir überhaupt nicht ausrechnen, das können wir gar nicht wissen. Wir wissen nicht die Soziologie von Außerirdisch. Das können wir nicht wissen. Aber die astrophysikalischen Randbedingungen, die lassen sich vielleicht viel deutlicher einschränken Und auf die Art und Weise, denn die Naturgesetze, es tut mir leid, sind überall im Universum dieselben, noch nicht mal die gleichen, das sind dieselben. Ja? Der Außerirdische muss auch morgens raus aus dem Bett. Ja? Und wenn der auf einem Planeten ist, der so schwer ist wie die Erde, dann wird er ein Gewicht haben. Wenn er auf einem Planeten en, en geboren wurde, der größer ist als die Erde, also schwerer, dann wird er schwerer sein. Ja? Auch der Außerirdische muss Energie aufnehmen, es hilft nichts. Auch der wird kein Perpetuum mobile sein, sondern hier werden ganz klare Randbedingungen aus der Natur gestellt. Und das führt uns direkt auf die Frage, wie wir diesen SETI-Test jetzt eigentlich vornehmen wollen. Also, wir müssen zunächst einmal Folgendes fragen. Was ist eigentlich Leben? Wie definieren wir eigentlich Leben? Wenn wir schon danach fragen, was eigentlich in diesem ob wir allein sind. Wir müssen, grundsätzlich müssen wir erstmal eine ganz allgemeine Definition von Leben haben. Da hilft nichts. Das nächste, was wir müssen wissen, denn wir reden über die Frage, sind wir allein im Universum, beziehungsweise, Sie erinnern sich, sind wir allein in der Milchstraße, was ist denn da jetzt eigentlich alles drin? Was spielt sich denn da draußen eigentlich ab? Wir sehen ja immer nur in unserer Lebensdauer von, sagen wir mal, grob 100 Jahren, Da sehen wir ja am Himmel eigentlich quasi sich nichts abspielen. Kommt ab und zu mal Komet vorbei, gesaust. Ne? Schreibt die Bildzeitung wieder das, oder, oder irgendeine andere Boulevardzeitung, zeitung Das in absehbarer Zeit, also das Universum untergehen wird und so weiter. Aber das ist auch alles. Ne? Wir sind ab und zu mal Sonnenfinsternis. Ne? Man zieht Pacora Bahn wieder von Paris in die Bretagne, weil er Angst hat, es fällt ihm irgendwas aufs Nest. Und Quatsch. Also all diese Dinge, eine Mondfinsternis schon mal, aber das war's dann auch. Also man will wissen, was passiert im Universum. Wie, wie können wir das überhaupt machen? Ich meine, wenn wir nur eine Lebensdauer haben von 100 Jahren, wie können wir überhaupt feststellen, was sich da draußen, ähm, was da draußen alles passiert, was sind die Kreisläufe, gibt es irgendwelche Kreisläufe? Wie entstehen Sterne und wie sterben sie? Sterben sie überhaupt? Wie funktionieren überhaupt Sterne? Und so weiter. Aber fangen wir erstmal an mit einem viel schwierigeren Thema, nämlich was ist Leben? Tja, was ist Leben ist eine Frage die in den 40er Jahren von einem Physiker zum ersten Mal wirklich betrachtet worden ist, nämlich von Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger hat sich gefragt, was unterscheidet eigentlich die Menge an Atomen, die mich ausmacht als Lebewesen, von der Atommenge, wenn ich sie irgendwo liegen habe. Also den ganzen Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, was in mir drin ist, ne, Jod für die Jod-S-11-Kernchen und so weiter, Magnesium, Eisen und so weiter. Das werfe ich jetzt hier auf einen Haufen hin. Bisschen Wasser noch dazu, also Biochemie mit Überbau, bisschen Kalzium aus den Knochen und so was. Was unterscheidet diesen Haufen von mir? Struktur. Offensichtlich. Diese Moleküle liegen eben nicht ungeordnet vor, sondern sie sind strukturiert. Die Atome sind in Molekülen strukturiert. Was strukturiert Atome in Molekülen? Welche Kräfte sind am Werk, wenn ein Lebewesen praktisch aus dem, aus dem Matsch entstanden ist? Das ist natürlich eine Frage, die weit, weit, weit, weit über das Thema sind wir leider im Universum hinausgeht und fragt an die Naturgewalt oder an die Natur. Wissenschaft, was eigentlich Atome strukturieren. Das heißt, wir, müssen, wir müssten jetzt eigentlich tief in die Atomphysik einsteigen, müssten uns fragen, unter welchen Bedingungen eigentlich Atome sich zu Molekülen formen. Das wollen wir alles nicht tun. Entscheidend ist, dass Atome das nur dann tun, wenn sie von außen Energie bekommen. Nichts in dieser Welt passiert, ohne dass von außen Energie in ein System eingetragen wird. Wenn ein System, also irgendein physikalisches System, nur noch Energie verbraucht, dann wird es sterben. Und Leben ist vor allen Dingen ein System, das offensichtlich sich gegen den allgemeinen Zerfall ja wehrt. Ja, also jedes Lebewesen ist ja offensichtlich ein, ein starker Widerspruch zur Thermodynamik. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. In der Thermodynamik gibt es ein paar unglaublich tolle Erhaltungssätze. Das ist, da gibt es den Energieerhaltungssatz. Ja. Wir können machen, was wir wollen. Weil, weil immer was wir tun, wir verbrauchen Energie. Also beim Autofahren jetzt nicht so aufs Gas drücken, das verbraucht Energie. Hilft nichts. Ja. Also wir kriegen das nicht geschenkt. Zweitens, die Unordnung im Universum nimmt ständig zu. Bei, bei allem, was Sie tun, nimmt immer die, Sie müssen immer Energie aufwenden, um Dinge ordentlich hinzukriegen. Ja? Wenn Sie das Zimmer meines Sohnes kennen würden, dann wissen Sie, wovon ich rede. Wenn Sie Kinder haben, wissen Sie auch, wovon ich rede. Ja? Sie können ein Zimmer noch so schön aufgeräumt haben. Zehn Sekunden später ist das absolute Chaos ausgebrochen. Das ist ein klassisches Beispiel für die sogenannte Entropieentwicklung ähm, im Universum. Also alles, die Unordnung nimmt immer zu. Wenn das aber so ist, Da muss man sich ja fragen, wieso können wir dann überhaupt existieren? Denn wir sind offensichtlich ja ziemlich ordentlich. Das gesamte Universum expandiert, alles fliegt auseinander und wir hier, wir kleinen Männeken sozusagen, wir widersprechen doch diesem Satz völlig. Warum ist das so? Nun, diese Sätze, der, dass die Entropie immer anwächst, dass also die Unordnung immer anwächst, das gilt nur für geschlossene Systeme. Wir sind keine geschlossenen Systeme. Wir nehmen Energie von außen auf. Und diese Energie verwandeln wir in Struktur. Mit dieser Energie von außen ja, zum Beispiel letztlich von Sonnenenergie, die in den Pflanzen gespeichert ist, die auch in den Tieren gespeichert ist, weil die Pflanzen gefressen haben. Mit dieser Sonnenenergie strukturieren sich unsere Moleküle ständig. Wir nehmen Stoffe auf, die werden dazu verwendet, dass unser Stoffwechsel pausenlos ablau sich ablaufen lässt. Und solange wir Energie bekommen und diese Stoffwechselprozesse richtig funktionieren, sind wir ein System, das nicht im Gleichgewicht mit der Umgebung ist. Wenn wir im Gleichgewicht mit der Umgebung wären, ja, dann wären wir ein bisschen Gas oder was weiß ich, ein Stück Lehm oder sowas, sind wir aber nicht. Sondern im Gegenteil, unsere Großhirnrinde ist sowas weit weg vom Gleichgewicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist unglaublich verdichtete Materie, ja, ganz dicht, Gott sei Dank nicht so dicht wie ein Neutronenstern, aber dichte Materie, die mithilfe von elektrischen Leitungen zum Beispiel das jetzt macht, was ich jetzt tue, Nämlich Gedanken zu formieren und sie an Sie weiterzuleiten. Sie, sie hören meine Worte, denken sich dazu etwas. Das sind alles Vorgänge, die sind völlig weit weg vom Gleichgewicht. Wenn Sie in der mittleren Temperatur von, sagen wir, 22 Grad Celsius sind, Sie selber haben eine Temperatur von 36,5 Grad, das zeigt Ihnen schon, Sie sind nicht im Gleichgewicht mit der Umgebung. Sonst wären Sie nämlich genauso warm wie die Umgebung. Wenn Sie im Gleichgewicht sind, sind Sie tot. Das Gleichgewicht ist ein Zeichen von Tod. Dann tun sich nämlich keine Prozesse mehr Es spielt sich nichts mehr ab, die Mechanismen laufen nicht mehr ab. Leben ist also ein Nicht-Gleichgewichtsprozess. Leben ist also ein Der Professor Dr. Harald Lisch von der Ludwig Maximilians-Universität in München, Professor für Theoretische Astrophysik. Ein guter Freund von Philipsen, wie Aber die Frage, ob jetzt die Außerirdischen da sind oder nicht, ich weiß nicht. Also ihr in der Schweiz, ihr habt es ja Also eigentlich ganz geschickt eingerichtet, ähnlich wie andere europäischen Staaten, aber heute habe ich gehört, halt oder na gestern war es, aber heute wurde es berichtet, gestern wurde die Halbjahresstatistik veröffentlicht vom Grenzwachkorps von der GWK und jetzt haben sie festgestellt, dass also doppelt so viele illegale Grenzübertritte wie im Vorjahr waren da auch Außerirdische dabei? Man weiß ja nicht, gell. Die kommen jetzt aus dem Irak oder vielleicht auch aus dem Iran, aus Rumänien, aus Eritrea. Ich weiß jetzt nicht, ob Äthiopien da auch dabei waren, aber vielleicht sind da auch ein paar Außerirdische dabei. Was glauben Sie? Man weiß nicht. Gell? Ich war da vorsichtig. Ich meine, wir sind ja früh unterwegs mit der Jurte, mit der -Jurte. Und Jetzt noch die nächsten gut 10 Tage, noch bis zum 28. Es sind ganz genau 10 Tage, wenn man es jetzt so genau nach Adam Hysel berechnet. Also, das haben wir ja im Kunsthof in der Liemannstraße 44, immer um 10 Uhr. 16 Uhr und um 22 Uhr. Da Lange, der Philips und der Marold. Aber jetzt gleich im Anschluss, wie jeden Tag, gibt es die Feedback-Siesta vom Knut Aufermann. Der immer wieder auf ganz spezielle Art und Weise sie einlädt zur Siesta um 12 Uhr. Also eigentlich ist es jetzt schon Siesta Danach gibt es einen Johnny Hedin, der kommt dann abends noch mal mit seiner großen Show. Wie gesagt, alles im Kunsthof Limatstraße 44, natürlich auf der 97.5 beim Radio Lora. Im Internet können Sie uns auch hören, über die Lora-Seite. Radio Jerovaniote.